أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رسولنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا الله له جل شانه واسمي بلغات ما posebno na blagodati imana i islama Neka I nekaj salavat i salam na našeg poslanika Allahu amin i nika Muhammada koji nam je donio Kur'an, Allahu svjetlo, Allahu nur koji nas je Allahovom voljom i dozvolom na pravi put večera smo znači, ko 26. hadisa koji govori i počinje da govori o osobinama licemjera il munafika osobine licemjera il munafika ovo je posebno značajna tema s obzirom da je nifak ili licemijenstvo bolest od koje niko nije pošteđen, pa čak ni vjernici. Ovaj 26. hadis govori o četiri svojstva munafika ili licemijera. Pa kaže, a nabidlah ibn Amr radijallahu anhuma kala, kala rasulullahi sallallahu alaihi sellem, arbi'an man kunna fihi kane munafikan khalisan ومن كان فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا أعهد قدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر غير أن في حديث سوفيان وإن كانت فيه خسرة منهن كانت فيه خسرة من النفاق شاتر سوائسة لتسمير ودبد الله بن عمر رضي الله عنه ترنسي دا ركو الله وسانيك صلى الله عليه وسلم ركو Kod koga se nađu četiri svojstva, uistinu, bit biće u istinu licemir. A kod koga se nađu jedno od njih, on ima jedno svojstvo licemira, sve do ostavi. A to je kada govori laže, kada šta ugovori iznevjeri, kada obećane ne ispuni i kada raspravlja pretjerujem. U Sufjanovoj predaji nema, a, ka, a kod koga se nađu jedno od njih, on ima jedno svojstvo licemira. Ovaj hadis kod islamskih učenjaka, neki islamskih učenjaka, je sporan po pitanju značenja. Jer ove četiri osobine, koje su ovdje spominju kao osobine licemjerstva, mogu se naći i kod vjernika. Kod vjernika. Može se naći jedna ili sve. Pa se postavlja pitanje je li, da li vjernik može u isto vrijeme biti i vjernik, muvmin i munafika. Znači, mogu se naći ove osobine kod iskrenog vjernika. Mi ako analiziramo svoj život i svog, primjer svoga života, vidjet da se ponekad kod nas mogu naći ove osobine. Kada govorimo, slažemo. Može se desiti vjerniku da slaži. Može se desiti vjerniku da ne ugovor iznevjeri. Da onaj ugovor koji s nekim sklopi da ga iznevjeri. Može mu se desiti da obeća nešto pa ne ispuni. I možemo se desiti kad raspravlja s drugim da i granicu prelazi. Ček, kod jednog čovjeka vjernika mogu se naći četiri osobine. Jer činjenca isto kod Jusufove braće, Jusufova braća koja su Jusufa, jeli, ostavila u bunaru sa željom da on nestane, da, da umre, jeli, ko njih su bile sve ove osobine koje spominjemo u ovome hadisu, koje se spominju u hadisu. Međutim, Pokon senzusu ili džmau islamskih učenjaka, a to je ono što smo spominjali u prethodnim hadisima, ko srcem vjeruje, znači iskreno srcem vjeruje, i potvrđuje jezikom, a pri njemu se nađu ove osobine, jedna od njih ili sve, on se ne smatra nevjernikom, niti munafikom, koji će vječno ostati u vatri. To je znači bez ikakve sumnje. Znači, ako se kod vjernika nađe jedna od ovih osobina, ili sve ove osobine, on i dalje ostaje biti vijednik, Idalje ostaje biti vijednik, i on znači ne, ne smatra se munafikom ili licemjerom koji će vječno ostati u vatri. Odnosno, oni munafici u kojima govori Kur'an, innel munafiqine fidarkil asfali minennar, zaista, zaista će munafici i licemjeri biti na dnu žehennema. Ne misli se, znači, ovo se ne odnosi na, na te ljude. Znači ove osobine ili neke od njih mogu se i mogle su se i nalazili su se i kod prvih generacija muslimana među shabma mogla se naći ponekad ove osobina kod selefa, kod prvih generacija i kod tabeina pa čak i kod nekih učenjaka. Što znači da ako se kod nekog nađu ove osobine, opet ponavljamo, nije unafik koji je izišao iz vjeri, nego se nalazi pri njemu osobine nifaka ili lice mjesta ispravno značenje ovoga hadisa. Ovo hadis je često ponavlja na hudbama, na dersovima, često na na njega, jer ga mnogi prenosi i prenosivoci. Znači, da bi, da bi ispravno shvatili, moramo, ova, da bi istano razumijeli kad ga čitam moramo znati ove stvari. Znači, ispravno značenje ovoga hadisa je da su ova dijela, ova četiri dijela, i ove osobine koje se spominju u hadisu, osobine lice mjestva. Osobine lice mjestva. I onaj ko tako čini, sličan je i licemijerima. Znači on nije licemijer, ali sličan onim pravim licemjerima u čija srca ima ni ušao. Jer je oni posjeduju ove osobine. Znači ovo je sa strane sličnosti. Bog toga poslanika Lislava Tvesana poredi, jel i kaže da su to osobine svojstva licemijerstva i licemjera. Nifa licemijerstvo je ispoljavati suprotno onome što u sebi krijemo. To je nifak i to značenje je prisutno kod onoga ko čini spomenuta dijela spomenuta djela. znači kada govori laže jedno govori a drugo misli kada nešto obeća riječima on ne ispuni na znači, suprotnosti kod njega se nalazi suprotnosti. a nifak je znači da on nešto ispoljavamo suprotno onome što mislimo ili govorimo prema tome onaj ko ima ove osobine on čini lice licemijestvo Prema onome kome govori pa mu laže. Znači on je licemjer prema onome kome se obraća i laže mu. Prema onome kome nešto obeća pa mu ne ispuni i onome komu nešto povjeri a on to znači iznevjeri. Poslanici sallallahu alajhi wasallam u hadisu nije mislio znači na onaj pravi munafike, one prave licemjere, nevjernike koji će vječno vječno ostati u vatri. Međutim, ovdje imamo ješte jednu spornu, jeli, sporan dio dio hadisa, to je, kaže, kod koga se nađu četiri svojstava, biće će u istinu licemir ili pravi licemir. Munafikan, halisan, čisti licemir. Čisti licemir. ove riječi znači da je zbog ovih svojstava on do kraja sličan licemirima. Do kraja je sličan licemirima. Jer licemir, uh, licemijestvo ni nifak može biti u dijelima i može biti u srcu. Licemijerstvo u srcu, ono je suprotno vjerovanju, i takvi licemijer biće će vječno u džehennemu, a licemijerstvo u dijelima, znači samo je svojstvo licemijera, koje ne izvodi čovjeka iz vjeri. Znači neki islamski učenjaci su kazali, ovo se odnosi i na onoga kod koga preovladavaju ove osobine, kod koga su često prisutne ove osobine. Kad govori često laže, često obećava pa ne ispuni. Kažu da se ovaj hadis odnosi na takve, a ne na one kod koji se ponekad javljaju te osobine. Ponekad mu se desi zbog odrednjene okolnosti i slabosti imana da, da slaže jer je ugrožena njegova čast ili metak ili interes čovjek tada toga natvira da slaže. Ili... Nekada iz nevjeri, pa ne ispuni zbog određenih okolnosti, prezauzeti, zaboravio, smetno i tako dalje. Neki učenjaci kažu da je ovo nifak ili licemijerstvo u dijelima. Da su ove osobine, da se odnosi na licemijerstvo u dijelima i ta, to licemijerstvo ne izvodi iz vjere, a ne u vjerovanje. Jer onaj koji čini ove osobine, on je vjernik. Koji ima ove osobine, on je vjernik i vjeruje Allah i sudnji dan I znači to lice nije u vjerovanju, u samom vjerovanju, nego u određenim osobinama i postupcima. I opet na kraju kažu neki islamski učenjaci da je u hadisu požareње za muslimane da, da se pri njemu da ove osobine, da ne budu česte pri njemu, pa da ga odvedu u pravo licemjerstvo. Jer ove osobine ako su česte kod čovjeka, često laže i često izneveri, proneveri i svađaju se a to ga može odvesti znači njegov imanetanak on je blizu između one blizu ni faka pravog i te osobine ako se ustale kod njega mogu ga odvesti, mogu ga odvesti u pravo lice ja mislim da smo shvatili poruku i značenje ovog hadisa a rezime srž da ove osobine su osobine licemira i vjernik mogu se naći i pri vjerniku al on time ne izlazi iz vjere sljedeći 27. hadis S tim da ovdje u ovom prijevodu koji ima knjigu, ima greškom prijevodu, ovdje se kaže u Sufjanovoj predaji nema, a suprotno je, stoji Sufjanovoj predaji stoji sljedeći, a kod koga se nađe jedno od njih, on ima jedno svojstvo licemira. Že ovdje je greška prevodio od cevi koji su pregledali knjigu. Sufjan ovoj predaj, ovdje stoji nema. Treba da, da, da, da uh, piše u Sufjan ovoj predaj stoji. Znači ima suprot na tome. 27. hadis u istoj temi. A ne bi radijallahu anhu, enne Rasulallah sallallahu alaihi ve selleme kal, ajetul munafiki thalathun, ida haddafe kevebo, ida vaade ahlef, ida etumine khan. Sličan hadis traći, jel' od ovog hadisa. Kaže Ebu Hureire radijallahu anhu, Od Ebu Hureyre, ali di se prenosi da Allahu Allah u Bosanih sallallahu alaihi wa sallam rekao tri su znaka licemijera, kada govori laži, kada ne ispuni i kada mu se šta poviri i iznemiri. Opet, znači, isto tumačenje kao za, za ovaj prethodni hadis, ove tri osobine. S da se u ovom prvom spominju četiri, pa onda kako spojiti ove hadise, kaže islamski učenac da se to misli da su, da može biti više osobina i nam. Nekada su, jeli, nekada spomniju tri, nekada četiri, može i više biti osobina licemjera ili licemijestva. 28. hadis također govori o vjedniku i nevjedniku i primjer, poslanika alaih sl. 8. u ovom hadisu navodi primjer pa kaže Anqab ka ibn Malkar r.a. kale, kala Rasulullah s.a.v. metalu mu'minike metalu kama min zr' tu fi'uha rih, تَسْرَوْهَا مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا أُخْرَى حَتَّى تَهِيَجَ وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الْأُرْزَةِ الْمَجْدِيَّةِ عَلَى أَصْلِهَا لَا يُفِيحُهَا شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً وَفِي رِوَايَةٍ وَتَعْدِلُهَا مَرَّةً حَتَّى يَأْتِيَهُ يَأْتِيهِ أَجَلُهُ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الْأُرْزَةِ الْمَجْدِيَّةِ الَّتِي لَا يُصِيبُهَا شَيْءٌ كَجِـ بْرِيمِر وَنِيكَ كَأُورْ A primjer nevjednika elicimjera je, je kao primjer drveta koje je duboko pustilo korijenje. Ovo je hadis, ova imam el koji je iskratio muslima uz bitnu. je hadis navodio ovdje, mada se kod muslima, odnosno kod imama nevije, a ovaj hadis nalazi teku zadnju u prezadnjem, prezadnjem dijelu, osamnaestom dijelu, a on ga navodi prvo. prvu. Što znači da, da znate da ima munziri neke hadise, njihov vredost je mijenjav. Kaže Kab ibn Malik radijallahu anhu kaže Allahu posanih sallallahu alaihi sallam je rekao Primjer vjernika je kao primjer vitke, stabljike i biljke koju vjetar sad savije, sad ispravi i sve tako dok ne sazrije. Primjer nevjernika je kao primjer drveta koje je duboko pustilo korijenje i koje ništa ne može saviti sve dok jedan put ne bude iščupano iz korijena. U jednoj drugoj predaj stoji ispravi ga drugi puta i sve tako dok mu ne dođe smrtni čas a primjer licemjera je kao primjer drveta s čvrstim korijenjem koje se odupire svim utjecanjima kad se ovaj ja mislim kad ovaj hadis pročitamo da vrlo malo nešto razumijemo spratio hadis pa kada ga ovako pročitamo bez komentara, bez povode objave, bez... ne razumijemo čemu se od... na što se jeli, odnosi koje je njegovo pravo značenje Zato je potrebno da hadise čitamo, da hadise čitamo sa komentarom. Nažalost ova ovaj privod i to je ovaj prijevod Muslima, ali skraćeni je manje zbog toga što nema makar kraćeg komentar dole, znači u fusnoti ili ispod mora znači imati komentar za obično svi kada to čita. Islamski učenjaci su kazali da je značenje hadisa ovog hadisa. Pogledamo kako poslanik alejhiselatu se navodi slični covid primjer da značenje hadisa da vjernik mu'min doživljava mnoge boli u svome tijelu u porodici i metku i to čemu greške, odnosno grijehe njegove obrisati i deređu stepen kod Allaha povećati što je pravo značenje ulema se većina u lema slaže od ovoga razumijevanja hadisa znači primjer vjernika koji u životu doživljava mnoge boli i mnoge nedače u svom tijelu znači bilo da su iskušenja u tijelu u porodici i meku i kaže tomu briše grijehe i povećava deređe kod Allaha subhanahu wa ta'ala dok kaže dok nevjednik ima malo tih bolova u životu znači malo tih bolova iskušenja ima u životu a jako se dese onemu grijehe neće oprostiti neće obrisati nego će sa njima doći na sudnji dan Znači, poslanik A.S. tio je da navede ovde slikovit primjer vijednika kao jedne vitke, biljke ili stabla, ko vjetar sad savija, tamo sad ovamo i ta, takav je život jednog vjednika I je u skladu sa drugim hadisom kojim poslanik A.S. kaže Dunja siđunul mu'minu džennetul kafir. Dunja je zatvor za vijednika, a džennet za nevijednika. Jer vjernik se na Dunjaluku ne može osjećati lagodno i ne može se osjećati rahat nema smiraja jer ovaj Dunjaluk nije ni stvoren za to i zato to se osjeća kao zatvor bez obzira koliko je planeta jeli prostrana široka dok se nevjernik osjeća na umi svijetu kao u džennetu on se, on se prepustio Dunjaluku njegovim čarima uživanjima i međutim na Ahiret to je obratno, a Ahiret će biti džennet Za vjernika, a, a zatvor, a zatvor za nevjernika. Znači, ovaj hadis je primjer da vjernik znači, u svome životu doživljava razne nedače i to je Allahova volja da čovjeka, da čovjeka o, očisti, odnosno da mu'mina očisti od grija. Jer mi kao, kao vjernici, kao Allahovi robovi, Načinimo dovoljno dobri dijela ni se često kajemo da sve svoje grije očistimo. I zato Allah nam daje ne, ne da će, ne volje, briga, tuga, bolest, iskušenje, sikirancija, sve to Allah daje vjerniku da ga očite odgrizi. Iz ljubav prema njemu. Mi to, ako tako, ako tako ne gledamo, onda to doživljamo teško. Pravi vjernik razumije da je to iskušenje za vjernika od Allaha i da su poslanici kao naj da su najviše bili iskušavani I to lakše i podnosi, jel? I kaže Allah iskušavać vjernika čitav život sve dok e, kada umre, jel? Kada dođe pred smrt, bude čist od greha u potpunosti. I to je Allahova ljubav krem vjerniku. Jer nije Allah isti Allahov odnos, znači nema Allah isti odnos krem vjerniku i nevjerniku. To je suštinska razlika. Suštinska razlika. I bolje je, vjerujte, i to je Allahva milost, bolje da se očistimo od grijeha na ovome svijetu, nedaćama neuspjesima u životu, pa i bolestima koje čovjek može podnijeti, nego da grijehe tamo ispaštamo, da se tamo čistimo, jer bolje otići čista Allah u, u takom stanju, nego otići tamo prljeve duše pa biti u nesigurnosti i strahu, hoće na nam Allah to oprostiti, tamo i neć. Jer ako vam ne oprosti, A radi se o velikim grijesima, nebudu bila za vršćem u djehennemu. Pa ćemo odgovoriti ali za te grije u djehennemu, pa onda tek izići u djehennete. Dulja Luk je ostario, ali nije da je insan sretan bio kad je islam ostavio 16 28. hadis opet govori o vjerniku po primjeru je li pa da govori o vjerniku koji primjer vjernika pa kaže Abdullah ibn Omar radijallahu anhuma qala kunna inda rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem fa qal akhbiruni bi shajarati shibah aw kal rajli المسلم لا يتحات ورقها تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها نخلة. ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلماني فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. فقال عمر لأن تكون قلتها حب إلي من كذا وكذا. ودى عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما سبنا نسي داري Jedan put smo bili kod Allahu oposlani Ika, sallallahu alaihi ve selleme, pa nas je upitao, recite mi koje je drvo ličina muslimana ili je kao musliman. Listovi tog drveta ne opadaju i to drvo stalno daje plodovi, stalno rađa. Ibn Omer je rekao, naumpalo mi je da je to palma. Znači on je bio tada mladić, je li, Ibn Omer, Umar, sin Omera Ibn Hataba. Kaže, ali sam vidio da je Bubekir i Omer ne progovara progovaraju ništa. Zato nisam htio da govorim ili da kažem nešto. Omer je, kada je to kasnije saznao, rekao. Da si to rekao, bilo bi mi draže od toga i toga. Znači u ovom hadisu poslanika je pitala shabe na koje drvo ili koje drvo je slično muslimanu ili koje drvo kao musliman. Misli se ovdje po svojoj vrijednosti po svome hajru i dobru koje donosi. I Omer... Ibnu Khatta njemu je naumpolo da bi to mogla biti palma jer palma je najkoristnija, po svim svojim osobinaima i svojstva najkorisnija i ona daje je li najviše koristi njeno lišće na opada i lišće opada znači ona kad, kad, kad, kad ovaj izrasti kad za do kraja svoga je ona je zelena i stalno rađa stalno daje daje ovaj plodove Kažu povuke ovog Adisasu, pohvalno je da učen čovjek prisutnima postavlja neko pitanje, da ispita njihovo razumijevanje razumijevanje i da ih potakne na razmišljanje. Znači pohvalno je negdje bilo na predavanju na nekom sjelu da se, da onaj ko je tu najučeniji da postavi neko pitanje, da ljudi razmišljaju i da zvuku povku. Drugo, navođenje primjera i poređenja. Poslanik Alejih sl. Veselam je često u Hadisima navodio primjere, slikovite primjere da bi ljudima bilo jasnije. Pa je navio ovde primjer da je vjernik poput palme, jel? poput palme koja je uvijek svježa, zelena, nevehne i koja daje plodove. Dalje, poštivanje starijih i davanje njima prednosti da govori. Ovo je od edeba Islama, od islamskog bontona da kada smo negdje nasijeli, da uvijek čekamo da stari kažu. Ili da kažu oni koji su učeniji, pa makar mi znali. Kao što je Ibn-Omer u ovom slučaju šutio i nije htio da progovori, ja sjetio se koja je to, koja je to je li ovaj, koje, koje je to stablo ili koje je to drvo. Dok su druge ashabi, oni se niš sjetili. Kaže, u drugoj prde razmišljali su o nekim drugim, vrstama drveta koje se nalazi u pustinji, pa nikako se nisjetilo da je to palma koja raste znači, u, naseljenim, u naseljenim mjestima. I ako stari znači ne znaju i učeni ne znaju ne mogu da se sjeti, e onda se, onda treba da mlađi i manji učen da kaže. Kad vidi da niko ne zna ili da se ne mogu sjetiti, da kaže on znam ja. Znači ne treba prošutiti istinu i znanje ako je ono poznato, ako je siguran O hadisu je dokazu, znači koji govori o vrijednosti palme. Palma je jedno posebno drvo. Oni koji su bili na Hadžu i na Umri mogli su vidjeti i koji su bili blizu oni o, vrto, ovaj, u vrtu Ajr ko se nalazi palme, hurme, mogli su vidjeti ovaj to drvo. Hadis upućuje na mnogobrojne koristi palme i dobro koje donosi. I zato je Poslanici sallallahu alejhi ve selleme uporedio vjernike sa palmom. Vjernik u svakom pogledu kao palma donosi khair dobro svojim ibadetom, svojim postupcima, svojim moralom, ahlakom, svojim zekatom, pomaže druge sadakvom, lijepom riječju i tako dalje. To je primjer pravog vjernika. 30. hadis govori znači o imanu, opet se vraćamo na iman jer ovo poglavlje je o imanu, kaže ne bi horeret radijallahu anhu qal Kala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Al imanu bid'un ve sab'una Al bid'un ve sit'una šu'ba Fa'afdaluha al qavlu la ilaha illa Allah Uadnaha imatatul adha'an Al tariqu al haya'u šu'batu min al ima' Ovaj hadis poznat govori o stidu Da je stid dio imana Pa kaže Ebu Hurire radijallahu anu Prenosi rekao Ima se sastio od sedmdeseti Nekoliko ili šestdeseti Nekoliko dijelova Najbolje je izgovarati la ilaha illallah, a najmenje je uklanjanje puta nečega što smeta provolaznicima, a, a istid je dio imana. Sad ovdje kao što vidimo spominjali 70 i nekoliko ili 60 i nekoliko, ovo je ravijal, prenosilac ili prenosilac hadisa nisu bili sigurni. Nisu bili sigurni da li je poslanik ali je slatu kazao, 60 nekoliko ili 70 nekoliko. U ovog broja se islamski učenjaci mu hadisi razilaze, jeli? međutim on biti nije ni bitan. Osnova i temelj imana su riječi la ilah ilah To smo govorili u proteklijim hadisama, vrlo često smo to spominjali. Osnova i temelj imana su la ilah ilah ilah. Onaj iskreno iz srca kaže, znači, e, u srcu vjeruje jezikom, očito je, šehadet, on je musliman. Time postoji musliman. I to je znači, osnova imana. A zadnje od imana je ukloniti s ono što smeta ljudima, ono što smeta ljudima. Znaci ima početak imana i njegov osnov i temelj i su riječi la ilaha a na kraju tamo ili na kraju je uklonuti s puta ono što smeta ljudima. Znači najvažnije u vjeri je šehadet ili tauhid, ispoljavanje tauhida bez kojeg ništa ne vrijedi. Najvrednije nikako djelo, pa ni uklonuti prepreku s puta, odnosno ono što smeta ljudima, nemo se vapa zato ako nemamo imana, ko ne može šehadat. A najmanji vidi ukloniti s puta ono što, što bi moglo smetati muslimana. Načini najvrednije dijelo su rečila Ilah illallah i to je dio imana, a od imana je ono djelo koji najmanje vrijedno uklonuti prepreku s puta i to je od imana. I to je od imana. I ovo ovaj je dokaz također da dijela ulaze u iman. Dijela ulaze u iman i ona su uh, uvjet potpunosti imana. Dijelima upotpunjavamo naš iman. Ako je šahade temelj, dijelima upotpunjavamo naš iman. Kako slijedi dalje namazom, zekatom, hađom i tako dalje. Drugim dijelima koja se ne spomenju o ovim, ovim šartojima. Između ova dva krajnja vida nalazi se veliki broj drugih ogranaka imana koje je teško pobrojati između ovog lajlahila i ovog uklanjanja preprike iz puta mnoštvo je ogranaka imana i dijela pa ću navesti, kaže Haafiz ibn hejban je rekao kaže ja sam istraživao o ovoga ovog hadisa kaže dugo vremena sam to radio pa sam brojao dijela pokornosti i našao da su puno brojnija od ovoga broja ono će dakle, oni uzeo da broju islamu dijela dobra dijela pa šehadet, pa haџ, pa ovo, pa tako dalje, broj našo puno više nego 70 i nešto. Nije bilo jasan hadis. Kaže: "Tada sam se vratio na sunnet i pobrojao svako dobro delo koje je postani kubroja u iman. To odnosno za koje je postani kaže, kazao da je to delo od imana, pa sam našao da ih je manje od 70 i nekoliko. Da znači, čovjek on je broj hadisa i gledao Hadise u kojem Apsaniji kaže od imana to i to, od imana to i to. I on je brojao i vidio da ih manje od 70 i nekoliko. Ovdje se spominje izraz u arabskom jeziku bid'un u seb'un. Ova ovaj riječ bid'un znači od 3 do 10. Od 3 do 10. Znači od 70 znači i 3, i od 79. Poćemo vidjeti kasnije što kaže. Jel? Kaže dalje, kaže, obratio sam se na Kur'an. Uzove Kur'an da broju Kur'an i s razumijevanjem sam ga čitao i brojao svako dobro dijelo za koje Allah kazao da je od imana i našao sam da ih je manje od 70 i nekoliko znači i ovo se ne poklapa kaže tada sam ono što sam nabrojao iz Korana pridodao onome što sam nabrojao u sunnetu pa sam izbrisao ona dijela koja se ponavljaju u Koranu i sunnetu jer ima nekad spominje u Koranu i sunnetu ista dijela pa sam to izbrisao znači ono što se ponavlja i ostavio samo jednom da se navodi, je li? i na kraju sam našao da dijela koja je uzvišen, koja su uzvišeni Allah i njegov poslanih u vrstilu iman iznosi 79 dijela. 79 dijela. I na kraju, znači nakon truda došao do ovaj rezultata da je ti dijela 79. Ovdje spomnih hadisu 70 i nekoliko. Što ova, znači ova njegova ovo istraživanje potvrđuje da je predaja u kojoj se spominje 70. nekoliko od je to ispravnija predaja. I vidimo kakva je kako su, bili, kako su prije bili muslimani, kako su bili sanski učenjaci, Pre pregledao sve u hadisima i Kur'an, to izbrojaju, gledao koliko je trebalo vremena, njima sigurno manje redbe reketa i truda, koliko je to trebalo vremena, to je jedno istraživanje, dugotrajno, da bi došao, samo da bi razumio hadis. Dobro, i na kraju hadise, kaže postanika, ali islalatu vaselam, Istidi, stid je, dio imana, a i dio imana. Stid je osobina, ljudska osobina, prirodna, s kojim se čovjek u biti rađa, rađa se sa stidom, jer svako djeto možemo vidjeti po djetetu malo da se zastidi u određenim situacijama i to je znači prirodna osobina čovjeka ili kako neki kažu nagon, ljudski nagon, ima nagon znači da, da se stidi od nekih postupaka i situacija. Posanik Ali Islalat Veselam je stid ubrojao u iman. Zašto? Zbog toga što stid koji čovjek ima, on je kao jedan, jedno ovaj zrno koje se nalazi u čovjeku i ono kada nikne, ono se može razvijeti, da, da izraste kao u, jednu, ovaj, u jedno drvo ili stablo koje dominira u čovjeku, stid, i ono daje svoje plodove. A može i da da nestane u čovjeku, da umri, da uvehne, je zavisi ako se taj stidne ne uzgaja i ne uzdiže u čovjeku. Posanika je navio stid u imanu zbog toga što iman na, što stid postiče na dobro djelo. Na svako dobro, a odvraća zla. I to znamo jeli, da čovjek čini dobro iz stida od Allaha ili stida od ljudi. To je pozitivno jedno i drugo. Ili ostavlja zlo zbog stida od Allaha ili zbog stida od ljudi. Kod nas je poznato narod, pa se kaže on se ne stidi ni Boga, ni ljudi. Znači, radi šta mu se prohtije šta želi. Pohvalno je, znači da se ovaj, da se čovjek stidi i Allaha i ljudi. Nije znači negativno da se čovjek stidi ljudi pa da zbog ljudi neka dela ne radi koja su ili zabranjene od pokuđena. U jednom hadispo ali je to se kaže ko nema stida neka radi šta hoće. To je s njemu obraz može svašta stati. Što se tiče hadisa da je stid sav dobro, postoji hadis znači, koji dolazi poslije, pa ćemo njega odmah pročitati jer se veže za ovu temu. 31. hadis kaže, pošto je duži o arapskom, pročitit ga samo na bosanskom. Ebu Katade, radijalahu kaže, bili smo u grupi u kojoj je bio i Bušer ibn Kab kod Imrana ibn Hussajna. Imran ibn Hussajna nam je toga dana prenio hadis u kojem je Allah poslanih, salallahu alihi ve seleme, rekao stid je svako dobro ili je rekao u stidu je svako dobro Bušajir ibn Iqab je tada rekao mi u nekim knjigama i mudrosti nalazimo da je od njega stida i smirenost i poniznost ovdje opet kažem ima greška u prijevodu smirenost i poniznost a ne, ne smirenost i blagost smirenost i poniznost Allaha radi da i to dio stida ili dolazi i stida. Smirenost i poniznost alaharadi. A od njega je i slabost. Našto se Imran naljutio tako da su mu se oči zacrvenjale rekao še ja ti prenosim hadis, Allaho posljednika za selem, -sal a ti mi u tome oponiraš. Ebu Katrade veli Imran je ponovio hadis, a ibu Šeir je ponovio svoj govor, pa se ima rasrdio. Mi smo mu stalno ponavljali, on je naš Ebu Nudjejde, nije loš. Htjeli su da on nije od munafika, da nije namirno kontrirao njemu i kontrirao hadisu. Znači oni su ga poznavali kao čestitog muslimana, ne da je bio među munaficima. Znači što stiče ovoga hadisa da je stid sav dobro i da donosi samo dobro, kod nekih je ovo sporno jer kažu, kažu da čovjek nekada zbog stida ne može ni ustati, da se suprostavi neistini i nepravdi, stidan je znači po prirodi, pa neće da upozori na zlo i neće da naredi dobro, dok će ga nekada stid nacjerati da ne izvrši kako treba neke obaveze. Čovjek kada je, kažu, previše stidan, kada pregledava kod njega stid, ne može se suprosjeti istini, nepravdi itd. Međutim, odgovor na ovo je da to stanje ne možemo nazvati stidom, to nije stid. To je nemoć kuka višljke strana. Znači to moramo napraviti razliku. Kad kažem on stidan, pa je mu nije smio kazati. Znači nije smio, to je straha, ili kukavič ili nemoć. I nekada se može kao kažu desiti da čovjek zbog stida ovaj ode da nešto obavi, nekomu poveri, on to zbog stida ne obavi kako treba, ne izvrši svoje obavlje, što je preuzemo, ili radi posao, neki i tako dalje. To nije stid. To nije onaj pravi stid kojim govori hadis, koji donosi svako dobro i koji sav dobro. To je slabost čovjeku, nemoć, kukavičnik. 32. hadis govori o dobročinjstvu prema komši, prema gostu. I ovaj hadis smo, ono je kuspristvali, spominjali me da ćete deset nevi hadisa. Pa kaže ob Sanika, a.s. An ebi Shureyh al-Khuzai, radijallahu anhu, ene nebija sallallahu aleyhi sallamme, kal, men kana ju'minu billahe veljevmi l-akhiri, fel juhsini l-ađarih, wa men kana ju'minu billahe veljevmi l-akhiri, fel jukrim wa men kana ju'minu billahe veljevmi l-akhiri, fel jekul khayren eul u lijeskut. Lijep odnos prema komši i gostu je dio imana. Dio imana, od imana. Iman je, rekli smo, on ima svoju osnovu i svoje temelju, raste i razvija se. I kada se razvije, kada pusti svoje korijene, kada daje plodove, onda se primijeti na čovjeku, onda se mora primijeti u njegovom životu, u njegovim postupcima. I on mijenja čovjeka, mijenja njegov karakter. To je pravi iman. To je živa vjera. Ne ona iman koji ostane samo na jeziku, drži se, sklažu, na blaki, da ne pukne. Ta ima ne daje, ne daje hajt i kod takvog se nađu ove osobine munafika i desi se da je, znači da ne čini dobro svome komši, da ne čini, želi bratu ono što želi sebi i tako dalje. Sanika i sl.a. često je počinjao hadise ko vjeruje u Allah i Sudnji dan. To govori da je ono što slijedi i postajite kako značajno i bitno i da je vrijedno. Ko vjeruje u Allah i sudni dan neka čini dobro svome komši, ko vjeruje u Allah i Sudnji dan neka počesti svoga gosta ko vjere u Allah i sudnji dan neka govori dobro i neka šuti. Dijafet ili zijafet je od islamskog bontona. Ugostiti, znači činiti dobro svome komšiji je od islamskog bontona. Kaže Pesanika u drugom hadisu toliko mi je Džibrijel uporučivao dobročinjstvo prema komšiji da sam pomislio da će ga učiniti mojim nasljednikom. Toliki je hak komšije kod nas mi smo spominjali i prije to, jeli? da trebamo pasti na svoga komšiju, pa drugi hadisi govori o tome da doćemo od tih hadisa o činjenju zla komšiji, da neće ući to neko čini zlo komšiji, čovjek zla nisu onaj, mirne njegove komšije itd. Posebno su a, poseban hak ima komšija koji musliman i rodbina. I musliman i rodbina i komšija. Znači ima tri haka kod nas, pa imamo a, drugog komšiju koji je musliman i komšija, znači ima pravo i komšiluka, i zbog toga što je musliman, imamo nemuslimana, muslimana, on nam je samo komšija, recimo nije ni rodbina, ni ti je musliman, i on ima pravo komšiluka, i pravo njemu smo dužni da, budemo, da činimo dobročinstvo. Ko vjeruje v Allah i sudnji dan, nekad počesti svoga gosta, e, elejt smatra da je vađi, bjednu novoću gosti gosta, obaveza. Većina učenjaka smatra da to spada u lijep ahlak. Ono što je pohvalno i preporučeno da, da jednu noć da ovaj komši da obezbedimo noćenje, znači prenoćište i ovaj konak i da obezbedimo jelo. Neki opet smatraju da se hadis odnosi na stanovnike pustinja, pustinja ili nenaseljeni mjesta gdje su znači nalazi se poneka kuća i tako dalje, jer putnik u gradova može naći hotel, prenoćište, može naći mjesto za noćenje. Može naći gdje će kupiti hranu dok u tim pusti mjestima ako nađe na kakvu kuću ne može on može samo da odsjedne u toj kući i da ga taj eli u kućan taj primi i da mu da konak. I zadnji dio hadise ko vjeruje Allah i sudnji dan neka govori dobro i neka šuti. Ovaj hadis se navodi eli i kao zasebno kod Buharije samo hadis ovaj ko vjeruje Allah i sudnji dan neka govori dobro i neka šuti. Ovo se odnosi na naše jezike. Sve tri ove stvari kod Allaha su velike, i dobročinjstvo prema komći, i dobročinjstvo prema gostu, i čuvanje jezika. I ovo ovaj hadis zapamtite uvijek da je to jedno zlatno islamsko pravilo za čuvanje jezika. Zlatno islamsko pravilo za čuvanje jezika, jer uvijek kada hoćemo nešto kazati, kao što kažu islamski učenjaci, trebamo razmisliti jeli u tome hajr ili nije. To su momenti, ne trebam pola sata da razmišljam. Je tome hajr nije? Ako je hajr trebamo kazati, ako nije hajr, ovaj, nećemo kazati. Vestno, ako je zlo, nećemo kazati. Međutim, ako nije ni dobro, ni zlo, šta ćemo s tim, kažu islamski učenjaci, tu je preporučeno i pohvalno da tu ne govorimo. Jer nekad na nas i dozvoljen govor, mubah govor, može odvesti ka onome što je pokuđeno ili onome što je zabranjeno. Kada bi se ljudi držali ovoga pravila, imali, zagarantovali bi sebi pola puta do dženeta. Reposanik Elisila, to se nam je kazao, komi garantuje za ono što je između njegovih usana, jeli, odnosno jezik, da, da će ga sačuvati od grijeha ono što je između njegovim nogama, odnosno spolni organ, da neće time griješiti, ja mu garantujem dženeti. Zato što su jezik i spolni organ dva znači, ljudska organa koji najviše čovjeka navode na zlo i najviše njima čovjek čini grijehe. Ako pogledamo danas društvo i ljude, u to se sigurno uvjeriti. Jezik, jezik, zlo i zlo. Samo si je zlo, preko medija, ako gledamo, preko ovaj, na ulici, u odnosu s ljudima, i ovaj blud, zinalik, prostitucije, koji su toliko raširili, da je više postalo, da ne kažem po navnijim znacima, normalno. Da je u ovom društvovim vremenima blud i prostitucija, odnosno nemoral, zinalik, da su postali normalni u svim njegovim vidovima. Kažu islamski učenjaci, Svako dobro ili svo dobro se temelji na četiri hadisa. Ovaj hadis, ko vjeruje Allah i sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti, to je prvi hadis. Drugi hadis, od čovjekovog lijepog islama ili dobrog islama je da ostavi ono što ga se ne tiče, i to opet čuvanje jezika i čuvanje grijeha. Treći hadis je onaj poslanikova sijet, onom čovjeku kada ga opitao za savjet, on mu rekao ne srdi se, ne srdi se, ne srdi se. Znači srđba, savladati srđbu i peti, niko neće vjerovati od vas dok ne bude želio svome bratu ono što želi sebi. Ovo su četiri hadise na kojima se temelji svako dobro. Svako dobro. I ovim završili večerašnje predavanje i molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovo sjelo budu koristi nama i da nam poveća naše znanje i naš iman. تقول قول هذا واستغفروا الله علي ولكم فاستغفروه إنه هو الضفور رحيم.